Вони були великі, надруковані жирно і звучали в голові, як довгий акорд фортисимо в концерту Гайдна. «Жаль, що я жорстоко повелася з Дену. Жаль, що я розірвала стосунки з Дену. Жаль, що я не стала жити над сільським пабом з Дену». Дивлячись на ці сторінки, вона замислилася про чоловіка, за якого ледь не вийшла заміж. Вона зустріла Дена, коли вони з Ізі мешкали в Тутінгу. Широка усмішка, коротка борода. Схожий на ветеринара з телешоу. Веселий, цікавий до всього. Він чимало випивав, але похмілля в нього наче й не бувало. Він вивчав історію мистецтва, і знання про Рубенса та Тінперетто йому надзвичайно придалися коли він очолив піар-відділ фірми, що виготовляла протеїнові батончики. Але в Дена була мрія – тримати пап на селі. І цю мрію він хотів розділити з нею, з Норою. І він захопився. Вони заручилися. Але раптом вона зрозуміла, що не хоче виходити за нього. У глибині душі Нора боялася стати такою, як мати не хотіла відтворювати шлюб батьків. Вона порожнім поглядом дивилася на книгу жалів і гадала, чи її батьки одне одного кохали, чи просто одружилися, бо це слід робити в певному віці з найближчою доступною особою. Така гра. Хапай кого можеш, поки музика грає. Нора не бажала брати участь у такій грі. Бертран Рассел писав. Що боятися кохання – це те саме, що боятися життя. А ті, хто боїться життя, уже на три чверті мертві. Може, в тому її проблема? Може, вона просто боялася життя? Але з огляду на те, що шлюбів та інтрижок у Бертрана Рассела було більше, ніж домашніх обідів, чи так уже варто дослухатися його порад? Коли за три місяці до планованого весілля померла її мати – Нора не тямилася від горя, хоча вона й пропонувала перенести весілля, чомусь це так і не зробилось, і горе підсилювалось депресією, тривожністю і відчуттям, що власне життя не в її владі. Весілля здавалося таким потужним симптомом цієї неконтрольованості, що Нора почувалася прикутою до залізничних рейок, і звільнити її. Мабуть, могла тільки відмова від весілля Хоча в дійсності залишитися одиначкою в Бетфорді Підвести Ізі з планами перельоту в Австралію Влаштуватися на роботу в теорію струн Зовсім не нагадувала свободу Радше навпаки Ой, стурбувалася місіс Елм Знов-таки втрутившись у думки Нори «Це вже для тебе забагато» І раптом Нора знову відчула, як на неї навалилося все каяття. Біль через те, що підвела інших і себе саму. Той самий біль, від якого вона намагалася втекти, менш ніж годину тому. Жалі стали гуртуватися, роїтися. Коли Нора дивилася на сторінки розгорнутої книги, їй було ще гірше, ніж коли вона незадовго до того тинялася Бетфортом. Сила всіх жалів, що водночас струменіли з книги, душила. Провина, каяття і печаль були занадто важкими. Нора відкинулася на лікті, впустила важку книгу і міцно замружила очі. Вона насилу дихала, шию, наче стискали невидимі руки. Зупиніться, закри книгу, сказала місіс Елм. Швидко згорни її. Не тільки очі заплющувати треба. Закрий книгу. Мусиш зробити це сама. Нора, майже не притомнюючи, сіла рівніше і підклала руку під обкладинку. Книга тепер ще поважчала, але закрити її все-таки вдалося. Нора видухнула з полегшенням. Ну що? Місіс Елм склала руки на грудях. Хоча на вигляд вона була точно така, як знайома Норі, шкільна бібліотекарка, зараз ця жінка поводилася жорсткіше, суворіше. Це була і місіс Елм, але й ніби не місіс Елм. Нора не знала, що думати. «Що значить «ну що?» – спитала Нора, ще віддихуючись, відчуваючи полегшення після одночасного тиску всіх своїх жалів. Який жаль найбільш важливий? Яке своє рішення ти б хотіла скасувати, яке життя приміряти? От прямо так і сказала приміряти, ніби це якась крамниця, де Нора може вибрати життя, наче футболку? Це що, яка жорстока гра? Мені було нестерпно важко. Я думала, вони мене задушать. Який у цьому сенс? Поглянувши вгору, нора вперше помітила лампочки. Просто голі лампочки, які на дроті звисали зі стелі. Ніби нормальної світло сірої стелі, тільки ніде не було видно, щоб вона торкалася стін. Як і підлога, стеля була нескінченна. Сенс той, що є велика ймовірність, твоє старе життя скінчено. Ти хотіла померти. І, можливо, так станеться І тобі буде треба кудись іти, Десь осісти В іншому житті Тож добре подумай Ця бібліотека зветься опівнічною Тому що кожне нове життя, яке ми пропонуємо тут Починається зараз А зараз північ Воно починається зараз Усі ці майбуття починаються Ось що тут є Ось що стоїть за цими книжками. Кожне твоє безпосереднє теперішнє і те, що буде далі. Отже, різних минулих тут нема? Ні, тільки їхні наслідки. Проте ці книги теж написані. І я всі їх знаю. Але вони не призначені для твого читання. А коли закінчується кожне життя? Воно може тривати кілька секунд. «Кілька годин, кілька днів, місяців, довше».